Celor ce pun graiul la vot Moldoveni în parte, Azi pun graiul la votare Unica cetatea noastră cu a ei ziduri vorbitoare Ne în fel și chip Mintea, sufletul, ființa Parcă graiul își discută dreptul său și suferința Parcă vor să mă aleagă